Почала одягатися як артистка, годинами сидіти перед дзеркалом. З цією роботою вона цілком про дитину забула. З її старшенькою все гаразд. Наступного року інститут закінчить, буде вчителька. Та й слава Богу, що не доведеться на тому заводі гарувати. Що ж і її робити? Бити її чи що? Не хоче дитина нічого думати про майбутнє. В голові лише барахло і той на хаба і Відька Лисак. Познайомитися б з його батьками. «Де він гроші бере на ті подарунки? Може, він злодій?» «Здається, ні. Має батьків багатих, мама на базі, а батько – завідувач магазину. Є ж люди, які вміють шити. А ти, бідого дідугра, мусиш на них вкалувати. Може, одружиться? Хоч біди дитина не буде знати. Е-хе-хе». Хоча Віктор зовсім не подобався матері, але коли вона одного разу сказала про це ліді, донька образилась. Тож тепер Марія Олександрівна вирішила краще за раз змовчати, А від нього цигарка метхне. Так, міркоючи, дійшла до свого будинку і помітила, що у вікні ліденої кімнати горить світло. Подумала, напевно, ще вчиться або читає. Давно я її не бачила з книжкою в руках. Біда, біда, а завтра знову у дві зміни. А коли настане час брати відпустку, тобі такого там нарахують, що виявиться, ти не працювала як раб два тижні підряд. Дадуть додатково два дні до відпустки, 50 рублів до відпускних, і танцюй вража, як пан скаже, коли вже та моя пенсія. Втомлено переступивши поріг квартири, почула, що донька на кухні мої посуд. Кинула довкола поглядом. У квартирі прибрано, кімнати провітрені. Дивина, подумала мати, зазирнула на кухню. Мамо, якось злякано чи здавовано озернулася Ліда, я й не почула, як ви увійшли. Її очі розгублено бігали, уникаючи материнського погляду. Я вечерю приготувала, поїжте, говорила, знатогою добираючи слова. Їй здалося, що мати щось підозрює, зазираючи у кімнати. Донька повернулася до неї спиною і продовжила мити посуд. Хміль гудів у голові, стояти важко, рухи непевні, і Ліда вкотра перебрала в голові. У ванні прибрала, він нічого не залишив, пляшку викинула, тарілки мию, цигарки, ой, аж тьохнула біля серця, я ж не допалки не викинула. Ні-ні, викинула, все гаразд, я все зробила, все. Вимивши посуд, Ліда сказала на добраніч і поспіхом пішла спати. А Марія Олександрівна, повечерявши, пила чай і чекала чоловіка. Знову вона не поговорила з донькою, навіть не запитала, як у неї в школі. Втомилася. Треба взяти кілька відгулів. П'ятнадцять на другу прийшов з роботи батько. Від нього війнуло машинною оливою, заводом і самогонкою. Дружина подала вечерю. Лідочка зготувала. «Умгу! Чай будеш? Умгу!» Сіла навпроти і зітхнула. «Що там у тебе на роботі?» «На серу їхній матері з їхніми роботами. Ти в суботу та неділю працюєш?» Нехай мене в дупу поцілують і оближуться, щоб я у неділю вийшов на роботу. Треба до ліди у школу піти, поговорити з керівничкою. Не чіпай гівна, не буде смердіти. У тебе лише матюки, а вона вчитись почала гірше, та й ми на минулих батьківських зборах не були. Якщо не йдеш на роботу, то піди послухай, що скаже Олена Тарасівна. Дай мені чисти спокій з цією Оленою Тарасівною». «Я такий замаханий, що вже ледве сиджу. Цілісінький день чую. Йоб-пере-йоб, тими пресами, в голові, як у танку, глухо. Майстер, ніби в нього в сраці шило, бігає по цеху, збирає гроші то на червоний хрест, то на пам'ятники, то на газети, то ще на що. Я йому сказав, що не дам ні копійки, а він мене хоче викликати на якісь там збори. Погрожує, що відрахують із зарплати, знімуть розряд. Я йому сказав, що всі його збори маю в носі, а його самого в дупі». Як ці всі виродки заколупали, і мені ще треба ця Олена Тарасівна з її комсомолами та політикою партії. А завтра, як папа Карло, знову у дві зміни гарувати. Нехай вона прийде до мене на роботу та й постоїть біля преси, хоч годину, політ інформацію проведе. Дружина тільки зітхнула, потім промовила А у Ліді нові Дженці. Я їй дав 150 рублів, нехай вдягнеться дівчина. А де ж ти гроші взяв, старий? Та й для чого дитину сотками напихати? Вона ціни тим грошам не знає. Рано їй ще в дівки вибиратися. Ми ж не багачі якісь. Знаєш, бабо, мені до сраки, що ти там плетеш про ціну грошей. Я їх не вкрав, я працюю. Я хочу, щоб моя донька одягалась не гірше за інших дітей. Все, іду я спати. Ніколи з тобою по-людськи не поговорю. Не заводьте мене серед ночі. Миролюбно поплескав дружину по сідниці і, не подякувавши за вечерю, пішов у спальню».